що розмитнувся на півсвіту. Натомість усі зійшлися на тому, що правителькою стала жена покійного хана Угедея, Туракіна, мати Гуюка. Це, звичайно, його вразило. Він завойовник половини Європи і Туракіна. Якою сліпою і припхливо незрозумілою буває іноді доля. Ця хитра, але не дуже розумна стара жінка тепер правитиме всіма монгольськими землями, починаючи від тих, де сходить сонце, і кінчаючи тими, де вона заходить, тобто всією імперією Чінгісхана. Яке вона має право на це? Він знав її молодою. Коли ще був зовсім малий, вона була жоною Огуз Меркітського хана. Після переможної битви з Огуз Меркітами, Чінгісхан узяв їх обох у полон. Хана велів стратити, а юну Туракіну віддав своєму третьому синові Угидею. Вона народила йому кількох дочок і сина Гуюка. І ось на тобі, колишній робині Меркітка тепер править усіма землями Чингисхана і всіма його нащадками, яка примха долі. Та хай править, може то і краще, що він не залишився в далекому і вже нерідному чужому для нього Каракорумі» а повернувся сюди, на береги прекрасного Ітилю, у свій улус, що розпростеся від Інісею від білих вершин Аллатоо до Вісли Дар'ї та голубої Туна Дар'ї. Він душі задоволений, що доля розпорядилася саме так, залишила його правителем Жовтої та синьої Орди, створених батьком Джучі та братом Орду на безмежних просторах Ібір-Сибіру. Тепер, після підкорення Болгара, Орусутів, кепчаків, асів, келарів та башкирдів, він створить новий улус – Золоту Орду, так, Золоту Орду, і столицею її стане Батусарай, що будується в самому серці цього улуса. Це буде пишне місто. Куди задрепаному Каракорумові? Тисячі робів, сотні умільців збудують його за кілька літ. В загальних рисах воно вже вимальовується, а підлеглі навколишні народи Постачатимуть сюди і скот, і хліб, і одяг, і коштовні прикраси, щоб його народ, яка монголи, ні в чому не зазнавав нужди. А Каракорум? Е, що там Каракорум? Влада Каракорум простирається лише на корінні монгольські землі, а в завойованих – і в Китаї, і в Індії, і в Персії, і в Сірії – і в Хорасані, тим більше в його золотій орді, вона не тривка, не помітна, примарна. Тож краще бути справжнім, єдиноосібним правителем тут, ніж мати примарну владу в Каракоромі. Ця заспокійлива, втішлива думка загнала шашель образи, що точив душу, десь у глибину, на серці стало легко. Царевичі, тайджі, найони і охоронці доленгіти, всі, хто виїхав на соколині лови разом з ним, Стояли осторонь і не заважали йому думати. Той хто б посмів потривожити спокій всевладного хана, Саїнхана, Далай хана, над яким лише одна сила, сила вічного неба. Примітка Далай хан, хан океан. Його думки перервав тупіт копит, хтось гнав що духу. Гонець, яку ж вість несе він йому радість чи печаль? Полоніти перед вершником перехрестили списи, і він зупинився, скочив на землю, поплазував до Батия. За ним рушили Джихангіри. Синька сказав гонець, підвівшись, В бороду прибув з поклоном і премногими дарами син суздальського Каназа Іскандр Ярославич. Примітка. Олександр Невський. Менгукан питає, як його приймати, як друга, чи як ворога. Батий підняв очі на Джихангірів. Ті засмокали язиками. Дзе, дзе, це добрий знак. Це перший у русуцькій коназ, який сам по добрій волі прибув в Орду. Привітай його, Саїнкане. Батий знав, що не по добрій волі прибув Іскандер, що ханські баскаки не раз нагадували конази Ярославу, що прибув сам або прислав кого-небудь із синів. Але це зараз не так важливо, головне прибув перший із урусутських каназів, а за ним прибудуть і інші, він також уже давно обдумав, як поводитися з ними, не як рівні з рівними, а як переможець з переможними, як господар зі слугами з рабами. І насковувати їх треба один на одного, щоб не об'єдналися, щоб гризлися, мов собаки, тоді владі золотої орди над урусутами не буде кінця а з непокірливими коротка розмова – удавку на шию або ложку отрути у вино. Ось так. Цікаво, з чим же прибув Іскандер. Він підвівся. «Коня, поїдемо додому». Однак прийняти Іскандер не поспішав. Кажуть, молодий уросуцький конас переміг свевів на рідці Неві, від чого його й прозвали Невським. А цієї весни потопив у Чудському озері крижаків-тевтонів спритний, Подивимося, що за птиця і як поводитиметься, Від того залежатиме і подальше до нього ставлення. Іскандер не набридав домаганнями швидкого прийому. Терпляче ждав, коли бати сам покличе. Нарешті одного дня у супроводі півсотні тулангітів та терджумана домана явився старший ханський бірюч і об'явив, що коня з Іскандер може стати перед ясні очі Саїнхана. Процесія просувалася повільно, через усе місто. Попереду їхав Бірюч з десятком охоронців, за ним конязь іскандер, з невеликим почтом і слугами, що несли дари Батиєві, позаду толенгіти, які батагами відганяли надто цікавих. Перед Золотошовковою юртою Батиє горіли два багаття. Тут же ріст кущ голоду, на якому розвивалися кольорові стрічки. Бірюч зупинився, доман сказав князеві. Татарський звичай княже велить пройти між цими вогнями, щоб очиститися від мангусів злих духів, а потім поклонитися кущу. А ще, княже, коли будеш вступати до юрти, то зважай, щоб ногою не зачепився об високий поріл, бо тут дуже погана прикмета, господар юрти може померти. Отже, за цим пильно слідкують, і неуважному, ну, сам знаєш,